Gårdagens värld Idag igen Dags för avsnitt 24 Av vår fantastiska ljudkapsel Ja det är vi Jag inte Och jag åker. Ja, 24 Ja nu är det väl Hahaha nu är det julafton. Mm. Ja. Nej, men, eh, vi måste väl säga någonting om eh, de kommentarer vi har fått från förra gången. Det var ju lite julafton det. Mm. Oh, ja, presenter. Uh. Det är jättekul med kommentarer. Mm. Mm. Framförallt så har vi fått en kommentar som faktiskt bekräftar det vi pratade om förra gången. Nämligen att alignment-systemet i Dungeons and Dragons faktiskt är direkt influerat av Morcock enligt Gary Ja, vi har fått en kommentar här med en länk till en intervju med Gygax Jag han, han faktiskt detta. säger det helt själv. Så där har vi en förstahandskälla. Så var det. Jag visste så. att det fanns någonstans där. Tack så hemskt mycket för den länken. Och eh, dessutom så fanns det en eh, länk till James Malicewski som har rätt ut lite grann om influenserna där och det handlar lite grann om att Paul Andersson också var en stark influens. Och möjligtvis, alltså i alla fall hävdade han det, att möjligtvis att Michael Morcock i sin tur har tagit en del av lag och kaos motiv och sånt ifrån Paul Andersson. Mm. Fast jag tyckte inte att han backade upp det så noga i den, i den artikeln. Mm. Men det är ju intressant att gå tillbaka i, i källorna. Sant. Och det är väl inte alls osannolikt att Mike har läst någonting av Paul. Det är väl till och med troligt. Det påminner ju bara mig återigen om att jag faktiskt inte har läst The Broken Sword vilket jag verkligen borde göra. Mm -hmm. Sedan så har vi igen fått itunes debug av Carl Tack för det. Mm. Ja, det var kanske inte iTunes det var fel på utan det var jag som helt enkelt inte hade länkat till ljudfilen överhuvudtaget. Mm. <laughs> och då hände det inte så mycket i flödet. Mm. Mm. Men det är, behöver ju testat och det är jättebra att vi har folk som använder iTunes som vi ser att det funkar också. Tack mm. för det. Ja, det känns ju lite amatörmässigt ibland det här med vår podd. Men det är ju det med flit. Mm. Dels så hävdar jag att det är fint att vara amatör. Jo, ja. Och dels så har vi ju sagt uttryckligen att det här ska vara ett hobbyprojekt och vi ska inte vara så ambitiösa att det börjar kännas som jobb. Mm. Fast ibland, ibland blir jag lite så sådär nervös för att kanske ifall någon som jag har professionell kontakt med jag ska råka lyssna på våran podd och eh, höra hur svamligt och oplanerat och opedagogiska förklaringar mm. och, och dålig klippning ibland och sådär. Det känns eh, allra, bra. Men så får det vara. Mm. Jag, jag tycker... Ja, ja, men det, det, det här är ju ett um, hobbyprojekt och vi tar inte betalt för det. Så Nej, vi lägger inte ner hur mycket tid som helst på det, helt enkelt. Nej, exakt. Men det är bara mm. det att jag hoppas verkligen att det inte är någon som ser det här som ett arbetsprov eh, på vad jag kan göra. För i så fall är det pinsamt. Mm. Men, men uh, i alla fall, ja, det, det, det är kul att göra en fortfarande tycker jag. Mm. Det, och det är så det ska vara. Vi fortsätter väl så länge det är roligt. Mm. Fast, jo, det är... Kul att prata om olika saker tillsammans. så Det gör vi ju ändå. Och det har ju visat sig att vi har fått höra från folk att det är till och med konstigt nog mm. roligt att lyssna på. Så då fortsätter vi. Mm. Ja, ibland ibland blir det nog ganska bra. Mm. Alltså, vi har inte gjort så mycket så mycket formexperiment som i början, tror jag. Det var inte visat att jag var fel. Men ibland så får jag ju någon inspirationsryck och testar jag något annorlunda. Mm. Ja, vi kan väl äh, säga att vi kommer att fortsätta med grundkonceptet, men äh, någon gång lägger vi ju... Vi tar ju ut svängarna ibland, det händer ju. Det lär väl hända igen. Mm. Tänk bara lite grann hur det ser ut i poddvärlden. Därför tänker jag att, tänk att äh, det finns så jättemycket poddar nu för tiden. Det gör vi det. Och äh, det börjar ju synas att det finns lite mer variation. Mm. Och att det också finns fler äh, professionellt producerade poddar mm. som äh, ligger ute. där. Mm. Och att det kanske ökar lite grann... Jag vet inte, medvetar inte om att det går att göra fler saker än att bara vara två personer som sitter och snackar. Mm. Har du några... Ja, dessutom... Eh, någonting som går att göra är att det här, man kan göra väldigt mycket av det här med att två personer sitter och snackar. Eh, mm. Det går att göra på väldigt Man, man kan trycka på, på play och sen sitter man bara pratar i två timmar utan redigering och manus man kan sitta och ha ämnen man kan ha bumpers man kan ha, sen finns det folk som, som gör det med massor sminklipta externa ljudkällor och det ena med det tredje sådär. Ja, ljudkällor säga. Ja, du menar säga? ljudillustrationer ja, ja, sådär säger proffsen <laughs> ja. uh. så, så man kan ju man kan göra även ett sånt enkelt koncept som två personer sitter och pratar kan man göra väldigt mycket olika jo, saker precis. av men det finns ju fortfarande ganska många poddar av det här slaget Nu slår vi på bandaren, nu slår vi av och sen lägger vi ut filen som den är mm. Och jag hörde ganska nyligen på ett avsnitt som inte ens hade någon början mm. Det verkar liksom vara en seriös podd mm. Och sen så börjar jag lyssna på ett avsnitt och sen så startade mitt i en mening, mitt i ett resonemang. Jaha, okay. Och det, det har Äl... de ändå lagt ut utan att klippa. Mm. Det förstår inte jag. Ja, vi har ju som sagt inte... Det här är ju ett hobbyprojekt. Så det, det är <laughs> inget super mycket tid vi lägger ner på- på att fixa donar med det här. Men eh, någon måttar för att vara på det hela- tycker jag, <laughs> personligen. Mm. Ja, ja, jo, precis. Man, kan ju göra någonting som minst är något så när rimligt. Alla har väl sin egen grundstandard. Mm. Men eh, jag tycker att jag lyssnar annorlunda på poddar nu- för det finns så himla mycket. Det blir mer och mer så att jag lyssnar på enskilda avsnitt av saker- istället för att prenumerera och lyssna på allting. Mm. Och ibland så sparar jag upp avsnitt som jag lyssnar på långt, långt, långt senare. För att det har jag ju i och för sig alltid gjort. Men det finns nästan ingenting- numera som jag lyssnar på alla avsnitt av. Mm. Ja där är jag ju annorlunda för jag följer några, inte ens jättemånga poddar men jag följer dem ganska slaviskt men eftersom en del av dem är väldigt produktiva och kommer ut en gång i veckan så blir det rätt mycket att och, och, eh, lyssna på i alla fall. Har du några tips då? Vad va som är bra att lyssna på? Mm. Ja, vi har väl nämnt det en gång tidigare. Jag har tyvärr inte breddat mig så jättemycket. Jag har fortsatt att lyssna på Midweek Motorsport och eh, sakerna från eh, YSDC, Jagsosat.com och eh, Happy Jacks RPG Podcast och Fear Och kan Robin Talk of Our Stuff? Eh, det är sant, Kan Robin Talk of Our Stuff. Men där har det faktiskt hänt att jag hoppar över avsnitt eller snabbspolar igenom eh, Kanske för att de har, blivit, de har blivit mer reklam i de sen, eh, senare eh, avsnitten. Ja, jag lyssnar på... Eh, när jag började lyssna på poddar för ganska länge sedan så var det... Jag började lyssna på eh, Clarks World Magazines novellpoddar. Mm. Men nu har de så många. Alltså det kommer så många avsnitt mm. så att eh, jag hinner inte med. Mm. Och sen så följde jag ju för några år sedan eh, The Code Street Podcast, när den började komma ut lyssnade på enda avsnitt mm -hmm. eh, cirka ett och ett halvt år eller så men eh, nu lyssnar jag på dem bara när de har någon gäst som jag är extra intresserad av eller så. Mm. The Code Street Podcast de pratar om eh, science fiction och fantasy, vad som är aktuellt nu i publiceringsvärlden lite trender och sånt och sen mm. så brukar de ha gäster som är aktuella författare mm. Jo, de, de lyssnar ju på relativt regelbundet fast där är det precis som Kenny Robin att det, det händer att jag snabbspolar eller lyssnar på intron och sen kanske inte lyssnar färdigt för eh, de producerar ju hydlösa mängder och där har vi också det här fenomenet att där har vi eh, Gary och Jonathan som trycker på play och sen sätter igång och pratar och ibland tycker jag det blir lite ostyrigt Ja, och ibland har de fruktansvärt dålig ljudkvalitet mm, Ja, oj, oh ja. det är väldigt svajigt mm. Men eh, sen har det ju kommit jättemycket nya vetenskapspoddar på svenska Det, det vet jag ingenting om Det bara dräller mm. av dem nu Jag försökte samla ihop allting i ett blogginlägg på min fysikblogg mm. eh, Och så bad jag folk att tipsa mig om vad jag hade missat och sen så kom jag fram till att ingen tipsade mig om något och jag hade missat ganska relevanta grejer. Oj. Så ingen läser min blogge, min slutsatta av detta. Eller så lyssnar folk mindre på vetenskapspoddar än vad du tror. Ja. Kanske ett dåligt överlapp mellan vetenskapspoddlyssnare och mina bloggläsare. Mm. Ja. Men jag kan ju säga att vad gäller sånt så skulle jag verkligen vilja rekommendera Vetenskapsradions veckomagasin. Mm. För att eh, den som vill ha en överblick över veckans vetenskap så är det faktiskt ett väldigt bra program. Mm. Men det är eh, aktuella vetenskapliga nyheter mm. då? Det går ju på P1 strax efter lunch på fredagar, men så kan man ju ladda ner och lyssna på när man vill. Mm. Händer det så mycket saker som man, det varje vecka så händer det någonting i vetenskapen eller hur? Det händer saker varje dag, säger du. Så är det? Ja. ja. Ni, ni vet att alltså, om du lyssnar på Vetenskapsradions nyheter, att det finns nyheter varje dag. Ja. <laughs> Kanske som Midweek Motors på man, man tror inte det händer så mycket, men oj, vad det var på sig. Ja. Ja. Jo, för den som, för den som börjar sätta sig in i det så finns det nog en del. Mm. Mm. Men vi pratar på om vårt. Mm. Och eh, här har vi nu alltså avsnitt 24. Mm. Och eh, den här gången så ska vi prata om något av en kultklassikerbok kan man väl säga. Jo. Eh, och sen spinner vi vidare därifrån. Mm. Precis. Vi tar eh, helhetskräpp på konceptet. <laughs> ja. Får mm. se var vi landar någonstans. Ja. Jag har precis läst en liten skrift som heter Sagan om den stora datamaskinen. En liten nettskrift som var märklig. Mm. Och det var du som satte den i handen på mig. Du vet vad det här är för någonting. Jaha. Det är inte en viss Olof Johanna som skrivit den här egentligen, är, <laughs> eller hur? Nej, det är ju en pseudonym. Författaren är egentligen Hannes Alven, fysiker som vann Nobelpriset. Han eller, fick också eller, Nobelpriset. Vann, vinner man Nobelpris? Fick Nobelpriset heter det. <laughs> Han fick Nobelpriset mm. eh, för sina insatser inom plasmafysiken. Mm -hmm. Men det här är ju inte plasmafysik utan det här är ju då eh, en sån här science fiction-bok som inte är science fiction, eller vad man ska säga. Det är, det är någon slags satir. Mm. Det är samtidssatir över 60-talet. Mm. Blandat med en slags spekulation över tänkande maskiner och vad de skulle kunna göra. Mm. Jo, det här är ju futurologi kan man väl säga. Det här är 1960-talets eh, värld. Mm. På något vis spunnen långt in i framtiden med, med i klassisk science fiction-sätt skulle man säga. Man tar en grundpremiss och sen spinner man vidare hur skulle samhället se ut om man drar det här in i framtiden. Mm. Och det är ju en ganska häftig spekulation det här. Men som du säger, det är ju definitivt en, en, en, en form av satir det här. Ja, jag läste den första gången för jättelänge sedan. Och det som fick mig att plocka upp den igen nu det var egentligen att jag, apropå alla de här AI-diskussionerna som har mm, varit på mm. det senaste året så läste jag om Werner Vingys essä från 90-talet den här där han myntar begreppet singulariteten ah, den, Ja, den mm. ja I den så citerar han bland annat den här Sagan mm. om den stora datamaskinen. Mm. Den är en av hans referenser. Ja, alltså den har ju uppenbarligen en internationell spridning. ja, det, det här är ju en kultklassiker. Ja, ja. Och det var också så jag fick, den, fick låna den- av en kompis på 90-talet- mm. eh, som, som tyckte att det, det här är roligt- det här måste du läsa. Mm. Så att eh, det, det, den är ju en sån bok- mm. som folk ger varann i handen och, mm. och diskuterar- mm. som liksom har fått ett sånt mm. liv- Mm. Och jag, jag tycker den känns ganska tydligt redan i titeln här, Sagan om den stora datormaskinen, det finns något lite mytiskt över anslaget och det som jag kände att den här texten påminner mig om var faktiskt eh, Olof Stapleton mm. med det här lite eh, mytiska anslaget och, och spekulerandet på ett ganska torrt och ett sätt liksom, om, om saker och ting. Man berättar hur det var i framtiden. Liksom så här. Ja, och se tillbaka till vår tid eller 60-talets samtid då, mm. från en avlägsen framtid och försöker begripa sig på den. Det handlar ju jättemycket om bilköer och vad poängen är med städer och mm. sånt där mm. i början. Jo. och mot bakgrunden då av att den utspelar sig i en framtid där man har gjort sig av med alla såna här grejer. Mm. Och jag tycker det är en väldigt märklig och lite intressant stämning för den har den här lite sakrala eh, tonen när den pratar om om datorerna och, och hur de uppkom, inte hur de liksom skapades utan det är vi den beskriver på något vis hur, hur livet uppkom på jorden på något vis eh, som mm. en förstadion till, till, till datortiden och samtidigt som den har den här väldigt då som säga, mytologiserande framställning så är det ju fruktansvärt liksom och, och ja. som du säger, det resonerar kring vad var poängen med bilköer egentligen och sånt där. Det är väldigt det... Det är lite högt och lågt blandat man tycker, kan man säga. Mm, hela anslaget i början är ju att datan, mm. för att det kanske vi ska säga också i den här boken heter inte en dator utan mm. en data, mm. som är en förkortning för datamaskin. och Datan är liksom evolutionens slutmål mm. och eftersom det är svårt för en data att uppkomma spontant och reproducerar sig själv den har liksom inte en, en självreproducerande funktion från början mm -hmm. så därför måste universum ta omvägen över organiskt liv för att åstadkomma datamaskinen Ja, för att nå det detta telos som något vis universum ändå har inbyggt i sig att skapa en data, vilket är lite fascinerande jag tycker det, är det är väldigt häftigt. häftig form på det hela mm. mm. eh, Sen tycker jag det är eh, många saker som är väldigt fascinerande med det här det satiriserande kring samtiden det är samtidskritik och samtidssatir men sen finns det ju en hel del spännande tankar sen när han börjar spinna framåt i någon sorts, fram, någon sorts framtid, eller ja, i den här boken då, mindre fjärran forntid liksom. Alltså, det som jag tycker gör det svårt för mig att ta den här boken riktigt på allvar det som gör att den förstör min suspension of disbelief, mm. eller så, det är ju att den är så tydlig satir. Varför är den här avlägsna framtiden så fixerad vid att betrakta och resonera kring bilar och städer? Alltså, <laughs> ja, jo, faktiskt. Sant, ja. Det, det känns mm. lite absurt. Mm. Jo, det skulle liksom bara fuskas förbi lite grann istället för att man ska hålla på och liksom resonera och resonera om det. Mm. Jo, han, han redogör till och med ju för, för ett antal olika hypoteser om anledningen till storstädernas uppkomst. Mm. Vilket känns. Ja, det är ganska. Eller kanske där den inte funkar riktigt som science fiction bok. Den, den känns inte trovärdig riktigt, det spekulationen alla gånger. Nej, precis. Den, den är effektiv som satire, men funkar inte lika bra som science fiction läsupplevelse litterär mm. läsupplevelse på det sättet mm. men, men tagen för vad den är så är den ju en väldigt trevlig läsning mm. Jo då ja. och jag tycker att den har en del, har en del spännande idéer den börjar på något vis med att prata om hur rationaliseringen effektiviseringen ledde till, till till hur datorerna fick ta över fler och fler roller i samhället och sen så Plötsligt så är allting centraliserat, och, och eller, plötsligt, efter en lång tid så är allting centraliserat, och datan kan hjälpa till på alla vis. Man har lätt kontakt, man kan få reda på all världens kunskap och tråkiga jobb, onödiga jobbet och ineffektivitet på alla visanrös, och sen kommer en katastrof och allting stannar. Därför att människorna kan ingenting längre. Nej, precis. In, ingen person behöver ha någon egentlig eh, praktisk kunskap för det första. Mm. Och för det andra behöver ingen ha någon överblick över hur samhället fungerar eller tekniken fungerar. Eftersom mm. det också sköts av datorer. Och där, mm. där är vi ju i princip nu. För ja. är den här delen av yep. satiren som mm -hmm. faktiskt känns ganska vass. Mm -hmm, och sen kommer ju det intressanta då efter katastrofen här, när man på något vis lyckas bygga upp en viss civilisation igen. Mm. Efter, en av de sakerna man, man gör är ju att man skapar grundmöjligheten för att starta datorerna igen. Mm. Och sen efter det syns det som att... Datorna. Datorna, så just det. Det är väldigt, väldigt svårt att lära sig uttrycka det där på deras vis. Ja. Eh, så startar de ju upp. Systemet igen och den här gången så undanröjer de möjligheten för att liknande, liknande saker ska hända. Det vill säga att de bygger nu maskiner som kan bygga sig själva. Vilket mm. ju då parallelliserar till vår tids AI-diskussion. Ja, för att när en dator kan börja förbättra sig själv och reproducera sig själv. Då är den ju oberoende. Och dessutom, om den kan förbättra sig själv, det är ju där vi är framme vid mm. potentialen att den skulle kunna exponentiellt snabbare förbättra sig själv så mm. att den går om människor. Och där har vi Vindies mm. domenärer också. Ja, exakt. Det som jag tycker är spännande här är hur vad är det är för värderingar som dyker upp i texten, både under den här symbiosåldern, när, när människan och datorn lever i symbios, och under katastrofen och sen under den här superdatoreran AI-evolutionen. Ja, mm. eh, i AI tiden då så börjar det ju bli klart att luta att människan är ju egentligen överflödig. Alltså, det är ju någonting som man lutar åt redan ganska tidigt i boken när datorna kan göra mer och mer saker. Mm. Jo. Att, att Frågan, vad ska människorna göra då, ligger ju mm. väldigt nära till hans. Den gör ju det. Och till slut så... Blir den frågan, den bubblar upp och blir explicit. Mm -hmm. Men den dyker upp på intressanta vis tidigare vad det är som människorna gör. När de beskriver till exempel hur världen blir mer och mer rationell. Mm. Vad människorna ägnar sig åt. Ja, de flyttar ut på landet. Mm, det har vi roliga grejer. De flyttar ut på landet. Det, det, på, grund av, på grund av teletotal, var det, mm. det var så det hette ja, På grund av teletotal så behöver man längre inte sitta i sammanträden till exempel. Då, då, för det första så börjar man ju tänka liksom, sammanträden. sammanträde det är den första saken du tänker på. Men, ja, nu för tiden kallar vi för möte. Jag tycker vi ska ja. plocka upp det gamla ordet sammanträde ja. för det är ett ganska fint ord. Ja, det, det borde man använda om. igen. Kan, kan ju Men det är har vi två dikotomi, en dikotomi som är intressant liksom sammanträde mot bo Ute i skogen. Mm. Och där måste jag säga att jag undrar lite, för jag kan tänka mig att det är en ganska. Det är en naturlig tanke det här med att datorerna tar över allting och kan reproducera sig själva. Vad är människans roll? Ja, det kan man ju ställa sig frågan. Men om man tittar nu på en, en värld som kanske är lite mer, mer liknande vår värld, någonting, där vi har datorer som gör en massa saker, så börjar man ju tänka, vad gör vi nu för tiden där datorerna kan ersätta oss? Ja, jo. Man kan ersätta manuella repetitiva jobb. Enligt den här, I den här boken så ägnas folk sig åt, åt konstnärliga verksamhet och, och andra grejer. Men det här med att flytta ut bort från urbana centrum. Liksom. Nej, för det man vill göra med sin fritid är ju ofta att umgås med andra. Mm. Och göra saker tillsammans med andra ja, människor. Ja, för vad har vi gjort i vår värld? liksom När vi har kommit till den här symbiosåldern som den kallas nu i mm. Sagan om den stora datamaskinen Vi har inte när vår, vår värld har blivit mer och mer automatiserad sin in, under, mm. efter den industriella revolutionen och, och så vidare. Vi har ju inte flyttat mer och mer ut i ut i vildmarken. Vi är ju precis tvärtom. Mm. Och där känns det som att där kanske det faktiskt... Är det? Där, får... där, där tror jag faktiskt att det ligger. Hannes Alvens personliga värderingar faktiskt dyker upp lite där. Ja, men han är ju läst på städer. Ja. Det framgår ju. Han gillar ju inte alls det här med hoppackandet av människor mm. och den dåliga luften som blir mm. alltihopa. Han vill ju ha lite luft i <laughs> drymmen. Ja, han idealiserar ja, ju på morgonen det här med att bo eh, mindre koncentrerat. Men där undrar jag lite också om han, tänkte han på människans behov av gemenskap med andra människor egentligen? Är det här bara en rent rationell spekulation och satire? Alltså, Tänk jag jag tänkte inte bara på det, det undrar jag lite. kommer ihåg när vi pratade om The Machine Stops. Mm, just det. Där träffas ju inte människor heller, utan sitter mm. i varsitt rum och umgås genom sin maskin. Mm, ja. totalt? Ja. ja, det motsvarar ju den här mm. teletotalen. Ja. Jag ska förresten börja kalla min mobiltelefon för mini-total. Jag tycker <laughs> det, ordet är så fint. mini Ja, när de, mm. när de börjar bära omkring eh, på eh, och. Och de spåras hela tiden via mm -hmm. sin minnen total. Ja. Eh, så att data kan hålla reda på ja, ja myndigheterna datan i det här fallet ja. vet precis vad de är så, så att, att, att, att så att kan undsätta dem om de behöver hjälp med nånting. Mm -hmm. Och det är helt förbjudet att slå av dem också för ja, då kommer i nästa och plockar upp en och, Ja, precis för då har man upp på Malriket ut från ett hemskt. Liksom. Ja. Eller, eller så planerar man utföra brott liksom. Ja. ja. Det är fascinerande att Alven inte egentligen på något vis diskuterar det här liksom totalitarismen på något vis. Men, men, alltså det... Han nämnde det i förbegående att det var ju tur att vi uppfann det här ja, tiden det meningen... efter att, att diktatorerna hade försvunnit. Och det, det känns som att det är en väldigt Nej. kort liten... Alltså vad han mm. menar är ju att plantera den tanken i läsarens huvud. Det är ju meningen att läsaren själv ska se det här. Mm. Det är ju en del av hans satir Eh, ja, för jag tycker att vi... han gör väldigt lite av det- med tanke på hur mycket ah. han håller på att härva på om om <laughs> Ja, men kanske det. det var bara ett stilproblem- att han inte har jobbat igenom den här texten så många gånger. Mm, kanske. Ja, mm. jag tror det. För jag tror verkligen att det är hans avsikt att man ska inse detta. Mm. Att läsaren ska inse att det kan finnas ett problem med övervakningen mm. här. Jo. Men, vänta, jag tappade en tråd. Jo, i alla fall att mm. i The Machine Stops- mm. Eh, så har man ju också det där problemet med att människor inte verkar vilja umgås. Mm -hmm. eh, och jag som är en väldigt social person mm -hmm. tänker väldigt mycket på det där med människan som flockvarelse och mm -hmm. hur vi ändå tyr oss till varann. Mm -hmm. Och jag tror att det som skulle vara eh, alltså problem, var anledningen till varför man varför människor flyttar inte till städer nu. Mm. Det är ju först och främst att de jobb som faktiskt finns mm. finns ofta i städer. Det är ofta på grund av jobb som man flyttar till städer. Sant, ja. eh, och eh, det finns mindre och mindre att göra på landsbygden. Mm. Det är en anledning. Men den andra anledningen är ju kulturell. Mm. Att allt vi ser mm. och eh, titta, ser på TV och så vidare. Alltihopa mm. handlar om människor som lever i städer. Mm, jo, jo. Eh, det därför att finns inget staden att göra är den normala. Staden är den normala. Den livsstilen är det normala, mm. vilket får du kännas mer ja, naturligt på något sätt jo. att bo i en stad. Och, och småstäderna där, där eh, lokala butikerna sänks igen. Och det finns inget att göra. Vi har ju ingen lokal. Liksom. Ja, mm. Jo, det, det är väl på något vis. Det är väl... Vi har ju höga krav på nöjen och resurser och tillgångar mm. och möjligheter att konsumera. Onekligen. Det har vi väldigt höga krav på nu för tiden ja. jämfört med för 50 år sedan. Mm. Jo, det skulle vara intressant att se hur en sån här... Det, det, det är ju det som är så skärmet med den här historien. Den känns väldigt, väldigt sexitalig. Mm. Samtidigt som den på många vis, i eh, både i det här förutsägandet av, av, av AI-eran... Och mycket av de här rena spekulationerna av vilka roller i samhället som datorerna tar över känns den fruktansvärt relevant och samtidigt. Ja, och det är väl därför den också refereras ofta. Mm. Och det är ju det är kanske en sak som är intressant att eh, tänka på nu när vi säger att vi på sätt och vis står inför en del av de frågorna som den här texten diskuterar på vilka ställen som datorerna trots allt inte har fått en roll som man kanske kunde tänka sig på 60-talet som då mer eller mindre tydligt satiriserat i den här. Och det är ju det här med, med samhällsplanering. Att datorerna tar över jobb och sådär och att ta, ta, ta över eh, repetitiva mm. sysslor och sådär, men Eh, samhällsplanering men här, här tänker man ju så väldigt mycket om man bara matar in all information om mm. ett problem så kan datorn räkna ut den optimala lösningen mm. där, där känner jag att där kanske det är någonting som har hänt om, i vår uppfattning om vad man kan göra det är ju väldigt mycket det här moderna projektet liksom. mm. det här kanske är den stora skiljelinjen att vi befinner oss ju på något vis i den postmoderna eller postindustriella eller vad man nu vill kalla det. Vår, att någonting har hänt i uppfattningen om vad man faktiskt kan göra med världen. Liksom. Ja, du menar att vi förväntar oss inte att det är lika lätt att avgöra vad som är det bästa för samhället. Mm. Men vi, vi vi ser mycket. Vi har inte alls fått föreställa sig att datorerna tar över repetitiva jobb. Vi kan till och med mm. tänka oss möjligheten att en AI som, som till och med tar över människans roll som en krona eller mm. som det heter här. Mm. Men det där med att samhället på något vis kan rationellt förklaras, kontrolleras och räknas ut vad som är rätt, tror vi inte längre på riktigt. Det vet inte 17, alltså, för att det finns ju en, en ny våg mm. av det här med idéer om att man ska ha evidensbaserad politik och så vidare. Mm. Som kanske inte handlar om att man ska automatisera det direkt. Mm. Inte än så länge, det är fortfarande väldigt mycket för komplext för det. Mm. Men... Idén att man ska bygga beslut på rationella avvägningar och eh, aktuell forskning snarare mm. än på ideologi, mm. den, den känner jag kommer starkt nu. Mm. Ja, var. Men den har inte varit någon stor grej på länge. Nej, det är sant. Det är Kanske kan som det no komma igen, ja. men jag tror det har varit en ja. väldigt död tanke rätt länge. Kanske kan ni komma tillbaka, det skulle ju vara intressant. Och kanske skulle vara väldigt intressant att se hur datorautomatisering kontras. Du menar det, ja. ifall man kan så småningom. Ja, om du, att, om tanken att, återigen dyker upp. Att, att, att simulera de be, utfallen mm -hmm. av olika politiska beslut eller inriktningar mm -hmm. för att se... Hur kan vi skapa det bästa samhället? Men där kom ju, ideologin kommer ju alltid in i frågan vad är, vad är det vi bedömer som bra? Mm -hmm. Vad är det vi bedömer som gott? Mm -hmm. Men, mm -hmm. ja, I Alvens text så framställs ju ideologier som, som, som eh, kuriositeter. En tom överbyggnad ja. för att politiken går i, i en riktning som bestäms av någon slags naturlig utveckling mm -hmm. i alla fall. Ja. Precis. Eh, det är en, en med liten text och eh, samtidigt som den är en 60 kuriositet skulle jag säga att den är synnerligen aktuell och ganska så läsbar. Den här Hannes Alvén som har skrivit sagan om den stora datamaskinen. Jag tycker han är en intressant figur att säga lite mer om. Mm -hmm. För han var ju fysiker och också släkt med faktiskt kompositören Hugo Alvén. Och så han var det? Ja, jag aha, visst. Aha. Nära släkt var typ han var typ brorson till honom. Och som var en pappa till författaren Inger Alvén. Mm -hmm. Och han fick Nobelpriset i fysik 1970. Mm, för jag till. Ja, just det. För att han var ju lite grann så här föregångsperson inom ja, det som vi nu känner till som plasmafysik. Mm -hmm. Och eh, det Nobelpriset hade ju att göra med det. att Han, han skrev en bok på 60-talet som handlade om ja, hur, hur magnetfältet i solen påverkar partiklar som rör sig. Och det finns en sorts... Eh, Vågor som kallas för alvenvågor mm -hmm. som förekommer i eh, plasma. Då. Mm. Det vill säga om i, någon inte vet, ett plasma är alltså en, en gas där elektronerna har lossnat från atomerna. En exciterad gas. Nej, en Ja, just det, joniserad är det ordet jag tänker på. En ja. precis. Just eh, där ja. elektroner har lossnat från atomen i alla fall så att mm. vi har lösa laddningar som mm. åker omkring. Det. Och därför kommer elektriska och magnetiska fält att ha jättestor betydelse. Mm. Och det där spelar ju roll för norskensprocesser mm. och strålningsbälterna kring jorden och en massa solprocesser och sånt där. Mm. Det måste ju förut vara... Det man har som tecken på om man har lyckats som fysiker eller kemist. Om man har fått fenomen eller någon grej, sådär, vågor eller något sånt där uppkallat efter sig. Mm. En, en sak som jag tycker är jättefascinerande med just eh, Hannes Alvén. Mm. Det är att han inte bara har fått eh, ett eh, konventionellt forskningsområde med ja, vågor och sånt uppkallade efter sig och sådär. Utan också att han har en massa nutida anhängare-fans liksom- som upphöjer honom till förgrundsgestalt inom ett område- som jag inte är inte säker på att han egentligen skulle ha varit med på riktigt- om mm. han hade levat. Det är nämligen så... Ja, att... Han inte riktigt skulle vara fan av sina fans. Nej, det är inte säkert. Det är nämligen så att det finns en sån här alternativ- Um, kosmologi som kallas för the electric universe uh, det elektriska universum mm. som är besläktat med något som kallas för plasma kosmologi som i sin tur är någonting som Hannes Alvén delvis föreslog det finns en massa olika varianter av detta också mm. men, men det är en familj av alternativa idéer om hur universum fungerar där de elektromagnetiska krafterna har mycket större inverkan än de normalt eh, sett eh, brukar antas ha. Eh, och där kanske elektromagnetismen orsakar planetbildning till exempel. Eller eh, kanske till och med är så att solen inte alls drivs av eh, kärnreaktioner. Mm. Eh, utan i själva verket så är det så att... Eh, att det är elektriska strömmar av partiklar som strömmar in och hettar upp gaserna in i solen så att de lyser som en ja, som en grödlampa. Mm. Men jag tycker det är väldigt fascinerande det här med att det finns att de här idéerna har överlevt och muterat och fortfarande förfäktas. Det finns faktiskt en konf årlig konferens tydligen. Jag har inte bytt med om att kolla upp det här så noga. Men det lär alltså att det ska finnas en årlig konferens där människor som är anhängare av såna här alternativa elektromagnetiska teorier om världen när de träffas och umgås och ja, berättar om sina senaste rön och sånt där. Mm -hmm. Och det är någon sorts eh, ursprung i hans Alvéns arbete alltså. Jaja, alltså? en del av det grundar sig på elektriska och magnetiska fält de de påverkar processer som stora processer ute i rymden och kan ha jättestort inflytande. Och sådär. Och det vet ju du också, det här med att den elektromagnetiska kraften är mycket, mycket starkare än gravitationen. Mm. Så på de när, i de, vid de tillfällen där elektromagnetiska krafter spelar roll mm. så, så spelar de väldigt mycket roll. Jo. Men Det här var ju på 60- 70-talen. Man visste inte så mycket. Det finns ju jättemycket mätinstrument ute i, i rymden nu. Och det finns ett forskningsområde som heter rymdfysik. Det är mm. ju det forskningsområde som handlar om just elektriska och magnetiska fält och partiklar i rymden. Mm. Ja, jag har stött ju på det här med den elektriska modellen av mellan stjärnor och planeter. Jag har någon gång sprangt på en artikel på internet där någon eh, skrev om en komet som vi skickade upp någon manick för att kika på. Mm. Då eh, läste jag om någon som utla, la ut texten om hur när den här maskinen kommer närmare så kommer, det, kommer vi att kunna se att det är så att, att det som driver den här grejen framåt är elektromagnetism. Mm -hmm. driver den framåt. Ja, precis. För det som gjorde att, att, att, att kometen, om jag fattar det hela rätt, jag, mm. vet, jag kan ju inte tillräckligt mycket om, om hur vetenskapen påstår att de här sakerna här rör sig i och än mindre hur de här alternativa teorierna fungerar. Okay, Men tanken säga... var att i alla fall att när, när man landar med en liten sond på den här saken så skulle det bli någon el blixturladdning eller någon elektrisk utlandning mm. till lag, för att Den här kometen, när man liksom elektriskt laddade var det som gjorde att den började, liksom, när den kom närmare solen så var det någon motsatt elektrisk laddning och var därför det blev, ja, hejhå. Okej, okay, så du, du har också stött på det här med mm. det elektriska universum. Alltså, jag... det, och det, det, det som var intressant där var ju att jag var inte tillräckligt tränad i fysiken för att kunna säga att det där var fel. För de hade ju ett helhetssystem som sa att jo men solen funkar på det här viset, planeten funkar på det här viset och det här och det här kommer hända när vi, när vi landar. Det vill säga att de hade prövbara hypoteser och allting. Det vill säga det såg ut som... Om man tänker sig det, den vetenskapliga metoden bygger ju på att man... Har en modell, sen postulerar man att om modellen stämmer nu borde det här och det här finnas. Nu går vi ut och mäter och märker att det är falskt eller sant. Mm. Och det här upplägget var liksom precis på det viset. Så det såg väldigt robust och vetenskapligt korrekt ut. Mm. Men man måste kanske då kunna tillräckligt mycket om, om om, om den accepterade förklaringsmodellen får kunna säga att det där var fel eller rätt eller inte, men ja, det, det, såg, det såg väldigt snyggt ut så det var, det var min kontakt med det hela. Sen hörde jag honom om det hela och det dök aldrig upp någonting i om det, att en, en, en sån <laughs> hade sappats av någon blixt på grund av att det var olika elektrisk polaritet eller något sånt där mystiskt. Så jag antar att teorin hade falsifierats men... <laughs> Men jag tror det att det påverkar finns, inte det. Ja men, hur? Det påverkar inte det faktum att det finns andra former av de här eh, elektriska universumteorierna som fortsätter att leva för det är ju så när det finns några här parallella av parallellt tänkande som liksom inte går i, i samma fotspår som de etablerade forskarna. Då brukar det alltid finnas olika personliga varianter av det här mm. som som man liksom, förgrednar sig och alltid är det någonting som man kan säga det brukar också bygga på att man kan hitta saker som inte riktigt stämmer i de eh, teorier och hypoteser som finns. Mm. Jo, det är ju det att alla vetenskapliga modeller har ju liksom luckor för vi har ju inte fullständig begriven hur verkligheten fungerar. Nej, men de förklarar ofta inte de nya grejerna så mycket nytt utan vad de vill göra är bara liksom att fokusera på en enda lucka. Och vad de sedan inte gör är att täcka upp för resten av den fysik som då skulle bli ogiltig förklarad av ifall det här funkade. För ifall det till exempel skulle vara så att kometen drivs fram av någon elektromagnetisk eh, kraft, mm. då skulle det... Vad, vad händer med gravitationen? Mm. Och, eh, eller det här med solen då, eh, ifall man tar fasta på den varianten. Mm. Ifall det är så att solen inte lyser på grund av Eh, kärnreaktioner. Mm. Ja, men eh, Nobelpriset i fysik för att ha detekterat alla neutrinerna från solen. Var kommer neutrinerna ifrån då? Mm. Hur kan vi förutspå så exakt vilka neutriner ska komma? Hur, hur kan det komma? Och hur, vad ska man ersätta alla All partikelfysik vi känner till med och all mekanik vi känner till och så här. Vad ska man ersätta det med? Om mm. man måste kasta ut det på grund av att man säger att ja, men vi tycker att det vore mycket bättre att uh, förklara den här lilla kometen eller den här solstrålningen med mm. den här modellen. Jo, och där finns det ju, det kan jag tänka mig, två situationer. En där du är helt enkelt bara en person som inte vet tillräckligt mycket om. om uh, fysik för att vara medveten om det faktum att men det finns ju andra saker som bygger på den här. Vi har en hypotes om att eh, solen producerar sin energi på det här viset och det borde producera neutriner och hejsanopsarna och grejer. Om du förklarar ett helt annat litet hörna fysiken med, med magnetfält eller någonting mm. istället att det då plötsligt gör att du också då måste ha en alternativ förklaringsmodell för hur du producerar neutrin, neutriner. Det kanske de helt enkelt inte vet om för de känner inte till, kan inte så mycket om, om fysik att de kan det också. Och det kan man ju tänka sig att man eh, inte kan för att man helt enkelt bara är en glad amatör som, mm. som, som tycker att ja, men det verkar som att det finns en lucka i fysiken här. Men titta, här har jag hittat någonting som verkar täcka luckan var bra. Och sen ser man att det går att bygga ett helt system av det. Och då kan man ju faktiskt eh, vara precis som den här jag läste då, rätt så rigorös, eh, alltäckande, till och med producera test, testbara fall och såna här grejer. Sen kanske man inte har möjlighet att, att, att skjuta upp en egen, en egen raket med en egen sån och faktiskt genomföra testet. Men man kan ändå säga att det borde gå att testa det här. Mm. Om... Men sen gäller det ju då att ta hänsyn till resultaten som faktiskt blir. Jo, och det är väl det som är eh, när rättshaveristerna stiger in, mm. när eh, deras teorier falsifieras. Och då påstår de att det blev något, att nej men, det var något fel här. Mm. Istället för att acceptera att aha, okej, okay, men jag hade, jag hade inte rätt eller det fanns mer saker Eller på istället gången. för att göra liksom en liten krok på sin teori och bygga ja, vidare må, på må, den precis, på ett så annat måste, sätt. Precis, så. jag måste justera teorin. För det där, om jag fortsätter med mina grundpremisser finns det något annat sätt att jag kan hålla igång den här teorin eller inte. Men eh, rättshavaristen påstår ju däremot att jag har rätt i alla fall och alla andra har fel. Och sen sätter de igång och, och, och i en absurdum och sådär. Och det är ju där jag måste säga, vi kommer till knäppbjökterritoriet. Ja, det finns olika kategorier av sådana här alternativa världsbilder. Dels tror jag att det finns de här äh, nyfikna människorna som bara läser på om saker. Mm. Och sen kommer de på något eget och så alltså funderar de, hmm, undrar om det skulle kunna vara så här. Och så går de och funderar och så vill de komma och hitta någon att prata med för att se, har jag fattat rätt kan man tänka så här mm. de, de brukar ju vara på jakt efter att liksom diskutera med kunniga människor mm. det, det är en del mm. och, och de är ju, det är ju helt legitimt mm. jag misstänker att de är ganska få för att komma så långt som man kokar upp en helt egen alternativ ja, lösning då, på det behöver inte vara en helt alternativ lösning på någonting det kan ju mm. vara en liten grej eller en infallsvinkel eller något sånt där mm. Så har de tänkt länge på den grejen. Mm. Liksom, ja. Så, så finns det finns ju. Det är en. Mm. Sen finns kategorin eh, tror jag av, av eh, människor som är utbildade. Som kan en massa. Eh, och som har eh, liksom fått en idé om att mitt fält, det som jag kan bäst. Mm. Det är nog ett område som går att tillämpa på fler saker mm. än det här. Tänk om man skulle tillämpa det här som jag har räknat ut om... Eh, vattenvågor eller mm. vad det nu kan vara. Mm. Om man skulle tillämpa det på eh, plasmavågor i solen också. Mm. Och tänk om, om. För det är ju ungefär samma sak. Ja, för det är ju ungefär samma sak. Mm. Och ibland funkar det. Mm. Men ibland leder det lite på avvägar. Någon testade idén dör ut så småningom. Mm. Eh, så. Här. Någon fysiker har sin egen liksom, hobbyteori mm. och försöker att driva den. Mm. Men eh, och antingen så leder den till någon teoretisk utveckling mm. eller också så dör den ut. Mm. Ja, men, men de kan existera där på och publiceras och sådär ett tag. Mm. Mm. Och sen finns det de här då människorna som ligger mittemellan som tar fasta på någon av de här <laughs> eh, legitima fysikernas försök att spekulera om någonting. Man tar fasta på det men, men tar en liten sidospår och ignorerar vissa delar av utvecklingen. För att många av de här eh, superudda mm. eh, idéerna som florerar, de, tar, de här visar ju alltid till så här, ja men det här var någonting som de skrev på 1800-talet eller på 50-talet eller på 70-talet. baserar sig på några, några få verk mm. av vedertragna fysiker som Hannes Alven. Mm. Mm. Mm. Men det här finns ju inom andra områden också. Mm. Eh, så idéer som blir som zombie-idéer som lever vidare. Mm. Jo, det är ju inte en omedelbar parallell men ett fält som jag känner till lite mer om än fysik är ju arkeologi. Det finns ju en, en stensättning i Skåne som känns som Ale-stenar. Just det, det har jag hört om. Och den är ju en sån här som det har skapat egna personliga teorier om. Och nu är det faktiskt så att den har ju till och med nu blivit så att, att vet inte om det är riksantikvarieämbet eller vem det är som är ansvarig för det hela mm. har till och med satt upp en liten skylt vid stensättningen i fråga som mm. presenterar att det finns olika tolkningar om, om vad det här är för någonting där den lokala alternativtolkningen faktiskt får lika mycket plats som den etablerade tolkningen Men vilka är de här, de här tolkningarna? Vad är Alistena för ja, Alistena är alltså en skeppsättning en sån här eh, hur beskriver man det? Det är Ja just det, men en, det är när man ställer upp stenar sådana stående resta stenar som uppställs att se ut som en båt. Ja precis, jag försöker komma ihåg vad den geometriska formen heter. Det heter ellips, just det. Det är som en spetsig ellips kan man säga. Mm. Det är en utsträckt cirkel med, med spetsarendorna. Det ser mm. lite båtformat. Saken är ju den att vid den här platsen så finns det alltså ett antal olika såna här stenformationer men en del av dem är förstörda. Mm. De har funnits förr i tiden. Det fanns en dokument om att det fanns någon, någon cirkelformation på 1600-talet till exempel. men mm. Den syns inte kvar längre nu sen har det schaktats bort någonstans. Under flera eh, tillfällen har de under 1900-talet försökt att restaurera den hela enligt föreställningen hur de tyckte att det borde ha varit. Mm. Så, så som det ser ut nu har de stört aldrig sett ut i forntiden. Okej. Okay. Men det det etablerades en tanke att detta kanske inte var en gravplats i första hand mm -hmm. utan att detta alltså var ett astronomiskt eh, tidmätningsinstrument. Eh, Jaha, typ som Stonehenge. Ja, precis. Eh, och att om man kikar längs med köpsättningen vid eh, jämningen så kommer eh, solen att stiga upp med, längs med den huvudstenan där borta och, och gå i rak linje till, till, till stenen längs i stäven istället och så där men eh, saken är ju den att även om detta faktiskt togs upp som en, en seriös hypotes och eh, ett tag laborerades med av eh, etablerade arkeologer så övergav de den hypotesen när de kom fram till att det håller liksom inte riktigt för vi kan inte med säkerhet säga att, att eh, stena verkligen stod på det här viset när, man, när det blev klart, när, när man läste på det om det lite nu, de har ju schaktat runt mm -hmm. jorden här och grejer eh, och dessutom om det fanns andra fornlämningar här tidigare som vi inte vet exakt vad det blev av stenarna. Är det möjligtvis de stenarna som har hamnat här på platser där de liksom kanske inte står ursprungligen? Eh, vilket gör att det går liksom egentligen inte längre att säga säkert om var de stenarna som står där nu, hur autentiska deras positionering är. Det gör att det är helt omöjligt att säga att det i forntiden fungerade som ett solur. Just nu kanske det går att använda som ett solur. Men det betyder ju inte att det faktiskt gjorde det förr. Nu kanske man då har flyttat dit stolarna, stenarna. Dit mm -hmm. med föreställningen att det skulle användas som ett solur. Mm. Det som är kul här är ju att, att den man som håller till här i krokarna. Eh, en man som heter Bolind mm. som har förfäktat den här hypotesen som starkast. Och han, han är fullkomligt övertygad om att han är lite sån här rättshavarist, för han har liksom, när vetenskapsrättet med blir kom fram till att nej, vi kan nog inte säga att det var så här. Mm. Så fortsatte han att hävda att det var så och propsade, drev liksom frågan tills dess att det sattes upp med skylten och då tog han det som en stor seger och Trump ut liksom att Men nu är det etablerat att det ja, faktiskt, ja. Precis, och det, det är kanske tecknet på en rättsvarist. Ja, är det någon och, som är väldigt envis och... <laughs> Jag vet inte. ja vet låter väl negativt alltså, ja, det, det kan ju vara negativt ibland kan ju den egenskapen vara positiv. precis också. och det är just det där om du har en alternativ eh, eh, en alternativ förklaring än den etablerade vetenskapliga förklaringen mm. och du ställer upp hypoteser och de falsifieras mm. om du accepterar att de falsifieras och provar igen eller om du säger nej de har inte falsifierats egentligen i evoluerade ja, efter mig det är en stor skillnad ja. det är en stor skillnad och det är kanske det, det är kanske det som är, är grejen jag vilja inte erkänna till en landet att jag tycker att det kan inte är så konstigt att den är Bolind fortsätter att förfäkta sin hypotes trots mm. att andra har övergivit den. Mm. Att han är ju även aktiv eh, homeopat. Jaha, du menar att han... Han är liksom redan inställd på det här med alternativa världsbilder och saker och ting. Ja, att man ska tänka på ett annat sätt än etablissemanget. Och... Ja, precis. Han är liksom redan på något vis, han hade liksom redan han har köpt förklaring som det är att etablissemangets förklaringar både ena och andra är fel. Så varför mm. ska jag köpa deras förklaring på det här? Ja, det skulle man ju kunna tänka sig kanske. Ja, det finns flera olika sätt att tänka krokigt om saker och ting. Jag är ju jättefascinerad av de här personerna som kommer, kommer med de här Äh, alternativa idéerna Och hur mm. de liksom, för fram dem Och handskas med dem Jag tycker det är otroligt intressant mm. Men samtidigt så är det ju lite äh, Jobbigt också Jag hörde en, en äh, Fysiker Som tyckte att det var väldigt roligt Att diskutera med Människor som förväktar så här konstiga saker Därför att det tvingar honom själv mm. Att tänka och lära sig saker mm. Och förstå saker på ett djupare sätt mm. Och att han också Jo, plötsligt måste man komma ihåg att mm. visste jag om jag ändrar på det här då måste jag förklara solneutrinerna också och så ja, vidare. Ja. Och han föreslog, hade förslag på sådana här grejer man kunde använda i undervisningen och mm. sätta studenter och räkna på och visa alltså, varför kan det här inte stämma. Mm. Men så på det sättet, den aspekten av det hela kan jag verkligen, verkligen förstå. För det är ju mm. någonting som kittlar tanken. Så här, men hur vet vi det här då egentligen? Mm. Varför varför tror jag på det här sättet? Varför är det här den etablerade saken? Hur kommer man fram till det? Varför vet vi det egentligen? Mm. Det är jo. ju jätteintressant. Och det är ju ganska typiskt många sådana här alternativa verklighetsförklaringsmodeller av alla möjliga slag. De vill ju gärna framställa sin... Förklaring som, som vetenskap, då vill man ju gärna använda vetenskapliga referenser, man vill använda vetenskapligt språk och sådana grejer. Kan man då plocka upp en ett namn som Hannes Alvén eller någon etablerad arkeolog eller vad någon annan här föregångare som faktiskt har cred så att säga. Då, då är det, blir det ju det man gör vetenskap också på något vis även ifall man kanske är fel ute. Det här var avsnitt 24 av Gårdagens värld idag igen. En poddsändning av Ante och Åkada Lämna gärna en kommentar på avsnittets inlägg på bloggen landet www.annien.wordpress.com Det här avsnittet släpps under Creative Commons-licensen Erkännande icke-kommersiell. Det betyder som vanligt att du gärna får sprida och kopiera och även klippa delar ur det här poddavsnittet och använda någon annanstans. Så länge du inte tjänar pengar på det. För i så fall måste du höra av dig till oss först och göra upp om saken. I nästa avsnitt kommer vi att prata om 310 to Yuma. Både originalfilmen från 1957 och den nya versionen från 2007. Precis där som vi gjorde med filmen True Grit. Så... Om du vill hänga med i det snacket så kanske du vill titta på åtminstone en av versionerna innan dess. Annars går det såklart bra att lyssna i vilket fall som helst. Vi hörs!